Tokió. 1961. Olimpia utáni esztendő. A megbékélés, megpihenés erőgyűjtés időszaka. Ugyankérem, tessék, már is fütyülnek a 204-es turbinái, Moszkva felé repülünk. A luznyki stadionban a szovjet, jugoszláv, olasz, román és az NDK beli válogatott vár ránk. Újabb randevú a földkerekség hat legjobb csapata között. A trófeú Itália repríze, a sporták kisvilágbajnoksága. Tulajdonképpen boros api játéka, mert amit ez a nagy darab jóságos kapus Moszkvában produkál, mindjárt felé is fordulok, ez hát az api nagy hete, és az egész cécó már a gépen megkezdődik. Boros Otto ugyanis jobban szereti a jóságos földet, jobban bízik benne. A jó ég tudja, hányszor repülte már körül a világot, de ami propellerrel vagy turbinával működik, az ma is görcsös ellenkezésre ingerli. Két héttel a rajt előtt megtudjuk, hogy ezúttal is Ferihegyről startolunk Moszkvába. Api felemeli rettenetes jobb kezét. Fiaim, én itthon maradok. Nincs az az Isten, akinek a kedvéért még egyszer repülőgépre ülök. Ezt a tornát egyszerűen kihagyom. Egy hétre rá itt az újabb stádium. Api mégis jön. Vonattal kis pajtások. Menjetek le nyugodtan az uszodába, engem már ott találtok. A rajtnál persze, hogy ott ül a gépen. A karfát markolásza úgy, hogy kifehéredik a bőr az öklé. Pedig még szó sincs az indulásról. Aztán halkan cincogni kezd a két hajtómű. Api hanyadul a széken, a fejét hátra a szája átva, mintha a fogorvosra várna. Két perccel később zsebkendőt vesz elő, megtörli verítékes homlokát, s a kendőt aztán az arcára teríti pedig még mindig mozdulatlanul áll a gép. A kerék első fordulatára megint testhelyzetet változtat. Két kezével felnyúl, megkapaszkodik a csomagtartóba. Moszkváig így csüngi végig az egész két órás utat. Teljes 104 kilóját a csomagtartóra akasztja. Csoda, hogy nem görbül meg a rúd. Két test hatatlan a kapuba. Az ideg fáradtságot viszonylag hamar kiheveri, de akarját képtelen használni. Borosapi a világ egyetlen légi aki Moszkva és Budapest között képes tartós izomlázat szerezni a gépen. <gül> Megérkezünk a szállásra. Vacsora takarodó. Az ágy rövid, egy széket kell a végébe állítani. Api kidugja a lábát a rácsok között, csak így fér el. Lámpaoltás lassan elcsendesedik a társaság. És akkor újra kuncogni kezdünk, mert borosottó ágya felől, ki tudja szor már évek során, újra felhangzik a monológ. Ottó, ottó, nagyon csodálkozom rajtad, kis pajtás, hát kell ez neked? A meccsen szétlövik a fejed, szétmegy a tenyeret, folyton repülni kell, egyetlen izgalom az életed. Hát nem megmondta százszor is az asszony? Ottó hagyd már abba a fiacskám, hát kell ez neked? És te is tudod, hogy mennyire igaza van. Otthon vár az a kényelmes lakás, az asszony lesüt neked egy vagy két kacsát, aztán fogod a két csövűt. Kimész a holtiszára szárcsázni, de meg itt lógatod a lábad egy rövid ágyról. Ottó, ottó, sosem foglak megérteni, kisfiam. Később megvertük a szovjet válogatottat, a románokat, az NDK-t és a jugoszlávokat is. Ez az utóbbi meccs megint api meccse volt. Stanisic például négy méteres kapott, felállt és egy pillanatra szembenézett a kapussal. Otto mosolygott egy széleset, aztán oldalt húzódott. Idegcselt alkalmazott. Megmutatta Stanisicsnak a kapu bal felét. Nézd pajtás, mekkora lyuk van itt, Legokosabb, ha ide lövöd. Stanisics odalőtte. Api bedobta azt a roppant testét a lövésbe, kiütötte a labdát és süllyedni kezdett. A labda Nonkovicshoz pattant, és a kiskopasz csatár egyből rálőtte. A másik sarokra. Mi már vigyázba álltunk a vízben, és a jugoszláv himnuszt kezdtük intonálni. Teljesen tisztában voltunk vele, hogy mi következik. Ha a kapus alól egyszer kiesik a sámli, akkor bizony csengettek. Egy síjjedő testet megfelelő ütemben visszatornászni, hidrodinamikai lehetetlenség. Egy szó, mint száz, Boros ezt is kivette. Amikor az utolsó meccsre vízbe szálltunk, már a zsebünkben éreztük a 45 kilós trófeát. Veretlenek voltunk, még pontot sem vesztettünk. Ezen a meccsen már a döntetlen is elég lett volna a végső győzelemhez. Ráadásul az olaszok ellen kellett játszanunk. Zójumi bandit megint bevetett valami ördöngős cselt, szömében egész fiatal, utánpótlás csapattal jött el Moszkvába. Az aranyérmes kavalieri közül csak Rossit és pizzót hozta magával. A jövőre is gondolnom kell, mondta fontoskodva. Ha nem tudnátok, Tókióban is lesz olimpia, és kacsintott hozzá. Amiből persze rögtön kihámoztuk a mondat igazi értelmét, hiszen randi agya is pesti hullám hosszon sugárzott. Majd bolond leszek az olimpiai bajnok csapatot kitenni egy vereség veszélyének. Csak nem gondoljátok komolyan. Ugyan, édesapám. Egy szó, mint száz, ez az olasz utánpótlás csapat kettőn úrra vezetett ellenünk. Az utolsó negyed vége felé. Pontosabban, amikor már csak száz másodperc volt hátra a mérkőzésből. Kettő úrra vezettek, és ráadásul emberelőnyben piszkálgatták a labdát. Az ökölvívó sportban úgy mondják az ilyet, hogy KO. Igaz, a döntetlen elég nekünk a tornya megneréséhez, Rómában megtépázott hírnevünk rehabilitásához. De lehet száz másodperc alatt két gólt lőni, főként úgy, hogy az ellenfélné van a labda, és a világ minden sem hajlandók megválni tőle. Itt csak a csoda segíthet. De hát vannak még csodák. Alig ha. a jugoszláv játékvezető különben is felvilágosodott ember, a természettudományos gondolkodás híve. Kézzel, lábbal a csodák ellen dolgozik. Gyarmati szabad dobáshoz jut. Pizzó magához szorítja a labdát. Egyszerűen nem adja oda, amíg hátul nem rendeződik a védelem. De zső kitépi Pizzó ölelő karjai közül a labdát, indít, önmagát szökteti. Pillanat alatt három méter az előnye. Gólhelyzet. Hátha. Dehogy is. Szeffert megint sípol, visszarendeli utát, újra dobatja a szabadot. Nesze neked objektív idealizmus. Gyarmati visszaballag, közben pizzó felér a saját kapuja elé, oda a tempó előny. Vége. Már csak egy perc, kiáltja be Laki Károly. Persze ez is a reménytelenséget jellemzi. Ha a lehetőségnek csak halvány szikráját látna az új kapitány, akkor azt kiáltaná. Még van egy teljes percetek? Pillanat alatt teljesen fejre állunk. Dömöttől szabad dobást kap. Oldalt állok, víz alatti trükkkel indulok az ellenkező irányba. Döme nem veszi észre, oda dobja a labdát, ahol az előbb álltam. Újabb szabaddomás. Döme megint emeli. Most keresztbe vágtatok el a kapu előtt, és egy szerencsétlen kartempóval kiütöm a labdát a kezéből. Kanizsa pöcköl. Rosszi belenyúl. A vonala egy pillanatra megáll a labda. Elakad a lélegzetünk. Pedig csak fújni kellene, hogy bemenjen. Rosszi újabb kétségbeesett mozdulatot tesz, és a saját hálójába sodorja a labdát. Kettő egy. Még harminc másodperc. Szejfert most próbál valamit visszaadni abból, amit eddig elvett. Kettős ember előnybe kerülünk. Okos fiú ez a Szejfert. Tudja, mikor lehet veszélytelenül jóságos az ember. Hiszen gyakran két-három percbe is beletelik, míg az ember ki tudjuk használni. Jön a labda. Pontosan tesszük egymás kezére, de ehhez célozni kell, és az idő szalad. Most már ott van Mayer Miska kezén. Miska, öt másodperc! Laki Károly hangra rekett és elhaló. Majd érdeklődve kinéz a partra, bólint, aztán unottan belövi. Száz éves aggastyánok vagyunk, amikor két másodperc múlva szól a síp, és végre kimászhatunk a vízből. Később átadják a trófeát, kijelentik, hogy újra mi vagyunk a világ legjobbjai, és ettől valahogy megint visszafiatalodunk. Moszkvából egyenes Szófiába vezet az út. Az univerziádén van némi pólózni valunk. Kínos meglepetésért. A névsorolvasásnál kiderül, hogy én vagyok a főiskolás válogatott legöregebb tagja. <gül> Ilyen se fordult még elővele. Ah, ezt is meg kellett érnem. Közfelkiátással csapatkapitányává választanak, és elkeseredésemben elkövetek egy csúnya baklövést. Ez a nagy csúnya premierek tornája. Először vagyok a csapat legvénebbje, először történik meg, hogy egy mérkőzésen végleg kiállítanak. Kettő-kettőre állunk a jugoszlávok ellen. Középkezdés után megkapom a labdát, és békésen megindulok vele a jugó kapu felé. Teszek két tempót, durr, kapok egy iszonyatos pofont. Fel sem nézek, az ilyesmi előfordul. Teszek még két tempót, puf, megint egy rettenetes pofon. A negyedik már feltűnik. Felemelem a fejem. 290-es kolosszus áll mellettem, és kollektív munkában pofoznak. Trumbic és Jankovic. Némi tompa ködereszkedik rám. Hirtelen úgy gondolom, talán zókon is vennék, ha nem viszonoznám ezt a szép szokást. Jankovics esik jobb kézről, egyet én is behúzok. A jugoszláv fiú egyből kifekszik a víz tetejére, és lebeg, mint a kéthetes hulla. Csodálkozva nézem. Igaz, a jobb horgaim technikailag tökéletesek. Ez még a zongorázástól van. <gül> De ütőerő dolgában sohasem vetélkedek paplacijéval. Jankovics viszont egészen nagy produkciót csinál az esetből. Az egyszerű, eszköztelen színjátszás diadala ez. A passzivitás mennybe menetele. Jankov csak lebeg a víz tetején, és hagyja, hogy mindenfélét műveljenek vele, hogy a partra húzzák, a szárazra emeljék, mesterséges légzést alkalmazzanak, és végül, hogy hordágyon vigyék el. A játékvezető int, hogy ki kell állnom. Ez még csak rendben volna valahogy. De félúton a part felé látom, hogy Lambassa, a vízilabda torna főbírája a játékvezetőhöz rohan, és kézzel lábbal magyaráz neki valamit. Kétségtelenül azt, hogy az ilyenfajta szabálytalanságot kevés lenne egyszerű kiállítással megtorolni. Ezért végleges kiállítás jár. Ellenakciót kell indítanom, valamiféle súlyos sérülést kell produkálnom. Félig kivert szemet, néhány ernyet szálló lógó orrot, ilyesmit. Hogy odaállhassak a játékvezető elé, megmutathassam sebeimet, bebizonyíthassam, hogy nem csak nagy úris szeszélyből csaptam állon Jankovicsot. Jó, jó, de hát sehol egy karcolás. A pofonok ugyan iszonyatos pofonok voltak, de tompa pofonok. Nem szakítottak, csak szélítettek. Kell produkálnom valamit, hogy velem együtt Jankovicsot is legyen miért végleg kiállítani. A nagy vértanúk ereje költözik belém. Felharapom a számszélét. Nem akármilyen elszánás ez, és írtózatos fájdalom. Üvöltök egy nagyot, de hallom, recsen a szövet, splitzel a vér. Állok a játékvezető elé, mutatom, szenvedek, ájúdozom. Mint hiába. Két napig lehorgasztott szájszéllel járom Szófia utcáit, enni nem tudok, mosolyogni sem merek, és ráadásul a vízilabda tornát is elveszítjük. Hiába az öncsonkítás sem fenék fel. tejfel. A szörnyű megrázkodtatást később a Nemzeti Színház siófoki üdülőjében pihenem ki. Ide kaptunk beutalót gyarmati dezsővel, és itt hozott össze a sorskorunk sportjának legkülönösebb figurájával. Bemegyek a szobába, leteszem a bőröndöt, kinézek az ablakon. Az ablak alatt egy nagy diófa tövében négyen lábteniszeznek. A hálónak felállított létre egyik oldalán Kálmán Gyuri és Bodrogi Gyuzi. Szemben meg Kálai Feri és egy sőrtehajú pocakos illető. Néhány lápteniszmeccset már játszottam életemben. Ezeket a mérkőzéseket sohasem a kerekasztal lovagjainak tiszta, emelkedett igazságkultusza jellemezte. De olyan szemérmetlen és körmönfont módon csalni, ahogy a pocakos illető művelte, még soha senkit nem láttam. Minden poén percekig tartó vita követett, és ezekben a vitákban mindig az övé volt az utolsó szó valami elképesztő találékonysággal kreált pillanatról pillanatra újabb szabályokat és nem általlott ultima rációként a jogra és az igazságra a nagy, örök emberi eszményeikre hivatkozni. Egy alkalommal a labda gellert kapott a diófa valamelyik alsó ágán, és az ő térfelükre potyant vissza. A pocakös illető ezt a point is magának követelte, de ebben még nem lett volna semmi rendkívüli. Kálmán Gyuri akkor omlott össze, amikor a pocakos illető igazságának bizonyítására gőtét és Walter von der Vogelwildet kezdte idézni. Kálmán Gyuri megállt, s ahogy a labda után nyúlt, egy kicsit reszketett a keze. Walter von der soha sohasem írt lápteniszről, mondta a szokottnál is sápadtabban. Nem? Hát ide hallgass, és már is szavalni kezdett. Mert jól láthatta a nyomot, ej, hallja húj, amit a laszti nyomot. Ha nem ismered, Gyuri Kálm, az sem szígyem. Istenem, vannak művelt színészek, és kevésbé műveltek. Az ejhaja húj túlzás volt, <gül> mondta csüggetten Kálmán Gyuri. Azt már nem kellett volna. Van, amit még elvisel az ember, és van, ami más sok. <gül> Azzal elment a mólóra horgászni. A pocakos diadalmasan kiabált utána. Szóval feladjátok óriási! Megint nyertünk egy partit. Kérlek, világ életemben tárgyilagos ember voltam. Megengedem, a GB Show esetleg hajszáll a jobb írónála. Na de lábteniszezni? Ezt kihívásnak tekintettük. Két perc múlva Gyarmati Dezsővel kettesben javával lábteniszeztünk a pocakosék ellen. Mit tagadjuk? Kikaptunk. A labdakezelésünk talán jobb volt valamivel, de ami a szabálymagyarázatot illette. Tessék! Mondta az utolsó poén után a sáros verítéket törölgetve a homlokáról. Olimpiai bajnokok! Ha, és simák kikapnak egy öregedő művész embertől. Könnyelműek vagytok, gyerekek. A ti tudásotokkal én a kodály veres Péter páros ellen sem állnék kilápteni szezni. Ez volt Karinti Ferenc, a Nemzeti Színház Dramaturgia, a Budapesti Tavasz Kosú szerzője. Tudtuk róla, hogy egy időben úgy a táján maga is pólózott a fredőben, és egy alkalommal, amikor súlyos hullámvölbe jutott a magyar majd majdnem a válogatottságig is felvitte. Rábeszéltük, hogy vállalja el az FTC szakosztályelnöki tisztjét. Hosszan és kitartóan szabadkozott, talán tíz másodperc is eltelt, mire beleegyezett. Azóta nem volt egy unalmas percünk az ftc be Cíniről kiderült, hogy ő a legszebb, legjobb, legvidámabb, legokosabb, Pardon, egy pillanatra. Úgy érzem, hogy ezek a felső fokok magyarázatra szorulnak. Tehát, amikor hírét vette, hogy megpróbálom elmesélni a türelmes olvasók seregének, milyen jókat is nevettem az elmúlt másfél évtized során, a vízben és a víz körül volt. Mond: én is megjelenek ebben a könyvben. Hajaj, mondtam. Égen. Sóhajtotta és eltűnődött egy kisjé. Égen. Ebben az esetben szeretném azonban valamire felhívni a figyelmedet. Nézd, Gyurika, nem vagyok egészen bizonyos benne, de előfordulhat, hogyha arról van szó, tíz lövés közül melyikünk több gólt a másiknak, te győzöl. Ami azonban az irodalmat illeti, nos, jó lehet, életem főműve még csak most következik, egy jobb szélsővel azonban bármikor felveszem a versenyt. Szóval, vigyázz, mit isz rólam, nagyon vigyázz! Komolyan mondom, úgy megijedtem, hogy még most is leszket a kezemben a golyóstól. Hát elsősorban ezért mondom, hogy Cini a legszebb, legjobb, legvidámabb, legokosabb. Néhány nappal később újra félrehívott. Nézd, Gyurika, maradjon ez köztünk. Örömömre szolgálna, ha megírnád, hogy az elmúlt két év során 15 kilót fogytam. Mégis, ha már sportolók között mozog az ember, ugye. Készséggel, ezen már nem újék. tehát Cini nem csak a legszebb, legjobb, legvidámabb, legokosabb szakasztályvezető a magyar vízilabdasportban hanem a legsobányabb is. Ez különben természetes dolog, hiszen tavasztól őszig naponta másfél órát dobál velünk egy kapura. Nem mondom, Svenieradze svéd csavarja talán jobb egy gondolata, de a szöveg... <gül> a vízben gyarmati Dezső a kedvenc ellenfele. Suta mellélő egy labdát. Cini már mondja is a magáért. Nem értem, ének forszírozod még suta. Látod, ez az én pályám előnye. Te már tíz évvel ezelőtt is öreg center voltál, én még tíz év múlva is fiatal író leszek. Ezt elismerem, mondja gyarmati. A puka szövege, niába az öreg karinti világlassz is volt. Örökkár, hogy az írói tehetség nem örökölhető. Tegnap végig néztem a kosú díjasok teljes névsorát, mondja Cini. Érdekes, svét még egyet sem adtak. Viszont, amit én elértem, mondja gyarmati. Azt magamtól értem el. Az apámnak semmi köze sem volt hozzá. Az én napám nem vértesi jós bácsi. A vége mindig az, hogy egyikük megjátsza a halálos sértődöttet, a másik meg engeszteli néhány napig. Egy alkalommal megtörtént, hogy Ambrus, a kapusunk, a vízzalányomta Cini-t, aztán ott is tartotta néhány percig. Az ezt követő hetekben mutatta be Cini élete legnagyobb alakítását. Azt játszotta, hogy örökre szakított a vízilabdával. Egyszerűen nincs többé közös témája a faragatlan társaságával a bruskétségbe esetten szaladgált fűhözfához. Követeket küldött Cinihez, hogy bocsásson meg neki. Én e, nem haragszom, mondta Cini faharccal. Nem vagyunk olyan viszonyban, hogy haragudhatnék. Nincs meg a közös alap. Külön világ ez a kettő. Én voltam a hibást, mert jó hiszem, arra gondoltam, hogy valahol sikerül közös nevezőre jutnunk. Istenem, tévedtem. Levontam a konzekvenciákat, és ezzel vége. Ambrus napról napra sápadtabban bolyongott közöttünk. Lefogyott, rossz kedvű volt és szótlan. Már jó tíz éve, hogy feljött Egerből, de, dicseretére váljék, még mindig nem tudott ráállni a pesti agyak Egy darabig néztük a szenvedését, aztán akcióba léptük. Betanítottuk Ambrusnak egy szöveget. Egy alkalommal együtt ebédelt az egész társaság, és Ambrus hosszas unszolásunkra rákezdte. Tudod, Cini, azért nem szép, amit te művelsz a mai fiatalsággal. Cini kinézett az ablakon. Még mindig azt játszotta, hogy levegőnek tekinti abrust A kapus azonban folytatta. Mondjuk egy középiskolai diák érettségén kihúz egy tételt. Kivontja, elolvasja. Karinti Ferenc munkássága és szerelmei. Cini fölnézett. Kezdte érdekelni az ügy. A tétel első részét még elmondja valahogy, a... folytatta a kapus. Budapesti tavasz, kenta úr, Ferenc Ferencvárosi szív, nyelvelés, és azzal vége. De amikor a tétel második feléről kellene beszélnie, egyszerűen kiveri a hideg veríték. Ki győzne 389 nevet időrendben felsorolni? Cini felállt az asztaltól, és odament Ambrushoz. A kezét nyújtotta. Köszönöm, barátom. Hát nagyjából ilyen előzmények után utaztunk el Lipcsébe, hogy igyekezzünk megvédeni az Európa bajnoki címünket. Úgy tűnt, hogy valamivel könnyebb lesz a dolgunk az eddigieknél. A nagy négyes ugyanis nagy hármassá vált Lipcse elő. Az olasz válogatottat, úgy ahogy volt, két teljes évre eltiltották a nemzetközi szerepléstől. Zó Jomi Bandi meséli el ezt a bohózatba illő históriát a Hotel Astoria halljában. Jugoszláviába játszottunk egy tornát. Az utolsó mérkőzésre rettenetesen lehűlt az idő. Pár fiú meg is fázott, volt, aki lázasan állt ki a medence partjára. Egyikünk hőmérőt kerített, bedugta a vízbe. 16 fokot mutatott. Erre az egész társaság sarkon fordult, és hazament a szállóba. Én könyörögtem nekik, összetett kézzel rimánkodtam, hogy menjünk vissza az úszodába, játsszuk le azt a meccset. Csak legyintettek, és csomagoltak tovább. Már most néhány hónappal ezelőtt új elnök került az olasz úszószövetségi élére. Hátalmas termetű, bikanyaku, rettenetesen temperamentumos férfi. A második világháborúban partizán volt, az adriai partok mellett dolgozott. Télen messze kiúszott a nyílt tengerre, aknákat rakott a német hadihajók útvonalára. Naponta kockáztatta az életét. A veszély csak tetőzte az a körülmény, hogy az adria vize ritkán volt 5-6 foknál melegebb. Hát most képzelhetitek, mit művelt ez az elnök, amikor meghallotta, hogy az olimpiai bajnokok, a kemény sportembereik, az edzett fickók nem voltak hajlandók egy órára bemenni a 16 fokos vízbe. Esküszöm hajszálon múlt, hogy nem ütötte meg a guta. Tajtékzott. A szakállát tépte. Összetörte íróasztalát. A súlyos levélnehezékeket a tükörbe vágta. Esküdözött, hogy örökre eltítja ezeket a poltronokat, ezeket az elfajzott puhányokat. Kérlek... Kormánykörökből interveniáltak, és így sikerült két évre csökkenteni a kavalierig büntetését. Az olasz csapatot tehát szép csendesen leírhattuk az életveszélyes ellenfelek listájáról. De alig gondolhattuk végig ezt, már is újabb fantasztikus találkozásnál kellett aszisztálnunk. Sárosi Imre szaladt össze Hunyatfi Istvánnal. Sárosi a magyar úszókkal jött, Hunyatfi az olasz úszócsapattal érkezett. Jó néhány éve nem látták egymást. Azelőtt viszont szinte el sem képzelhették az életüket egymás nélkül. Hosszú-hosszú tízesztendőket sétálgattak egymás mellett a sportuszod partján. Akra nem voltak beszélő viszonyba, de mindig mindent tettük arra irányult, hogy valamiképpen túlszárnyalják egymást. Többek között ez a vetélkedés tette nagyja a magyar úszósportot. Hunyatfi világklasszist faragott a novák lányokból. Erre Sárosi előállt székejével. Megint hunyatvi következett szőke katóval. Sárasi válasza gyenge vali volt. És közben csendesen tajtékzottak, szorgalmasan szaporították egymás fején az ősz Most meg itt veregetik egymás vállát, összeborulnak. Szervusz öreg csatár! Mi van veled, Heder? Hiába az idő mindent meggyógyít. Elmossa az ellentéteket, feletteti az elkeseredett vetélkedéseket. Leülnek a fotelba. Mi van vés? Mondja Sárosi. Hogy megy. Ragyogóan, ide néz! Zsebébe kotor érmet húz elő. A hálás tanítványaimtól kaptam. Sárosi a nyakkendőjével babrá, gyönyörű tű fogja össze. Egy vonatot ábrázol. Én meg ezt kaptam a tanítványaimtól. Az enyém arany, mondja Hunyatfi. Az enyém is. Mutasd csak. Sáros elveszi Hunyatfitól az érmet, a tenyerém méregeti. Maximum három gramm. Az enyém négy és fél. Hunyadi közelebb hajol, merőn nézi a nyakkendőtűt. Lehet, hogy négy és fél, mondja végül, de csak tizennégy karátos, az enyém tizennyolc. Felállnak az asztaltól, hátat fordítanak egymásnak. Azt hiszem most boldogok. Néhány nappal később elkezdünk vízilabdázni, már amennyire a lipcsei tornát vízilabdának lehet nevezni. Bizonyos történelmi perspektívából nyilvánvaló már, hogy a második világháború utáni vízi labdasportja 1958-ban a mi Európa bajnokságunkkal jutott el a csúcspontjára. Tókióban pedig lassan már kezdett kimászni a hullámvölgyből. Lipcse a mély pontot jelentette. A bíró fütyült, a játékosok kihúztak a labdára és megfogták az ellenfél nadrágját. A labdát néha elengedték, de a partner nadrágját soha. Lépcsán nyitott ernyők, kivert fogak, csattogó jobb horgok Európa bajnoksága volt. Komolyan aggottunk, hogy ilyen körülmények között ez a sportág lassan eltűnik a sűjesztőbe, és lekerült talán még az olimpiák színpadáról is. Az Európa bajnokságot azért, biztos ami biztos, megnyertük. Hogy 28 gólunk közül 23-at emberelőnyből vagy 4 méteresből lőttünk, az ma már talán a statisztikusokat sem érdekli. Győztünk, de rengeteg fogvacogás, számos álmatlan éjszaka, végtelen sok szorongás, idegesség árán. A svédeket 9-2-re vertük, a románokat keservesen 5-3-ra. Az NDK-t még sokkal keservesebben 4-3-ra. A szovjet ellen már csak 2-2-re futottak, a jugoszlávokkal szemben pedig. No, ha erre a mérkőzésre gondolok, már is honlhatok a valeriánás Pixisért. Szóval kettő-kettőre álltunk, és nem ment, és nem ment, és nem ment. Pócsik iszonyatos bombákat eregetett, Muskatirovics pedig mindent védett. Dömötör trükkös csukló megodásokkal próbálkozott. Muskatirovics úgy kapdosta ezeket, mint a legyeket. Igen, a muskátli lehúzta a redőn, és ahogy szaladtak a másodpercek, úgy vált bennünk egyre biztosabbá, hogy ennek az akrobatának ma már egyszerűen nem lehet tömkót Húsz másodperc, sóhajtotta belaki Károly, és a hátamon egyszerűen végigszaladt a hideg. Az a tavalyi szörnyűség jutott eszembe, amikor Moszkvában kettőnúra vezettek az olaszok. Igen, csak hogy akkor minden jóra fordult. Májár Miska az utolsó pillanatban. Á, ott van, ni. megy fel a bal oldalon. Miska megint ott áll a kapu előtt. Meg is kapja Dénestől a labdát. Ugyanaz a szituáció. És mégis micsoda a különbség. Hiszen Miska jobbkezes, Tavaly jobb oldalról kapta a labdát. Most meg ott minnog a bal tenyerén. Ráadásul tavaly Rosszival szemben. Most meg Muska Adonászik előtte az evező lapátkarjaival. karjaival. Muskátli a félelmetes. Muskátli a legyőzhetetlen. Aki jobbkezes, százmázsás bombákat is mosolyogva piszkált ma már a léc fölé. Miska csúnya fekete körszakállat visel. Két hetenem borot válkozik. Azt mondja ez a kabalája. Ez beszemese. Már fegyverez a szakál is, hidegháborús eszköz. Az ember tartósan oda dörzsölget egy ilyen szakálat az ellenfél csupasz vállához, az előbb-utóbb ideg a kap. <gül> Tíz másodperc, sikoltja Laki Károly. Lőj, Misiké! misi kinéz, tűvösen bólint, aztán belövi. Muskatirovicsnak, ballal. Három-kettő. Még éppen, hogy az újrakezdésre futja az időből. Aztán fütyül az időmérő. Egymás nyakába esünk. Misi nyugodtan, egykedvűen tempózik a part felé. Egy eszkimó lángoló temperamentumú bika viadora Misi flagmájához képest. Két nappal később, egy esős szombat estén, Maier leborotválja a szakálát. Többé nincs szüksége rá, a szakáll megtette a kötelességét, megint Európa bajnokok vagyunk. A győzelmi banketra viszont mégiscsak sima képpel illik elmenni. 1963 nyarán fantasztikus kéjutazásra megyünk. Az esedékes univerziádét Porto alegre rendezzik, rendezik, így Brazíliában. Tényleg kéutazás, mert ellenfél is a ligakat. 8 re verjük a brazilokat, 10 1 a japánokat, 18 0 Dél-Afrikát és 14-6-ra a Szovjetunió diák csapatát. Maga az út azonban, háá, a nagy boaggép útvonalát, Mintha egy egészen magas színvonalú kúk iroda állította volna össze kényes igényű dollármilliómosok számára. Párizs, Madrid, Dakar, Rio de Janeiro, São Paulo, aztán egy gyors oldalugrás, Porto Alegre vihart jelez. Kényszer leszállás Buáno-Sájrezben. Különleges eset. A boa képviselője közli velünk, hogy a repülőtér éttermében tetszés szerint fogyaszthatunk bármit, a légitársaság fizeti. Konrádi egyből szenvedő arcot vág. Úgy látszik, elrontotta a magyomromat, mondja. Innom kéne valamit, talán egy kis konyakot. Egy kis napóleont. Konrádi Jani öcsillagos napóleán konyakot iszik Buenos Airesben. Egy mulat egy zuglói magyar gyerek. Odakint a város fényei, sötét pálmák, még sötétebb tenger. Istenem, Buenos Aires. mi milyen legyen? Gombos Imre, a mellúszó, a nyírőféle, pszichiátriába temetkezve ül a repülőtér legkényelmetlenebb székén. Az utolsó vizsgákra készül. Ez a tankönyv testvérek között is megvan, vagy öt kiló. Jó, hogy túlsúlyt nem kellett fizetnünk a gépen. Kapitányi kötelességemnek teszek eleget, amikor leülök mellé egy szóra. Na, mondom, hát hogy tetszik Argentína? Argentina? Szaporán pislok, csodálkozva néz, mintha valami egészen nagy ostobaságot kérdeztem volna. Argentina, de hiszen Argentínára szó sem volt. Brazíliába indultunk, és Argentinába érkeztünk. A sors útjai kifürkészhetetlenek. Most már fürkészve néz rám. Talán hallott valamit arról, ha mi kérdezünk valamit, azt is jobb gyanakvással fogadni. De hát, milyen városban vagyunk tulajdonképpen? A repülőtér főépületének tetején három méteres betűkkel át, hogy Buenos Aires. Amikor leszálltunk, a szemünket is majdnem kiégette. Légy erős, Imre, mondom. Buáno Airesben. Látszik rajta, hogy nem hiszi. Vizsgálódva járatja körül a szemét a várótermen. Végre felfedezi a csempés főfalon az öt méteres nagybetüket. Jé, mondja. Buáno Aires. Hogy kerültünk ide? Jól van, Imre, mondom. Csak tanulj. Nem iszol valamit? A boák fizeti. De, de, hogy ne? mondja félig, meddig már újra a pszichiátriába temetkezve. Egy bambit, ha lehetne. Azt mondják, hogy a mellúszok egészen különleges emberek. Porto, a legre vadonatúj olimpiai falujában mi vagyunk az első vendégek. Óriási fogadtatás, gargantuai méretű vacsora. Öt teniszpálya nagyságú asztal roskadozik a hideg ingyenc falatoktól. Egy negyedórányi kemény, önfeláldozó munka, és már mozdulni sem tudunk a gyomrunktól. Ez volt hát az előétől, mondja a fehér pincér. Következhet a vacsora? A hajrát már csak Konrád Jani bírja. A csapat félig ájultan és teljes bambaság állapotában mered a mennyezetre. Jani még körülbástyázza magát hat-nyolc adag <gül> Rossz nézni. Jani, mondja teljesen elgyengődve Laki Károly. Agyd abba, fiam, hiszen szemlátomást hízol. Nem baj, Karcsi bácsi, mondja Jani a banánok közül hiszen ismeri a jelszavamat. Élen a tanulásban, élen a termelésben. Hőmérséklet 34 fok. Persze csak éjszaka, amikor egy kicsit mégis lehűl a Pára Páratartalom legalább 2500 százalék. Az ágynemű nyírkos, a plafonon kis zöld gyíkok majál Két napra rá előállnak a buszok. Katonás jelszavak pattognak. Az ünnepélyes megnyitóra indul a színes nemzetközi társaság. Néhány román fiúval kerülünk egy buszra. Az udvaron fehér sisakos katona intézkedik, sürgeti a sofőrt. Vámosz, vámosz, mondja. Gyerünk, gyerünk, indulás! Simon Attila a távfutó felfigyel, hirtelen lehúzza az ablakot. Vámosz beteg? ordítja le a katonának. Nem jött el az univerziádéra, otthon fekszik Bukarestbe. Néhány percet szótanul csodálkozunk, aztán kiderül, hogy Attila vámoszról van szó, nagy ellenfeléről, a románok kitűnő atlétájáról beszél. De hát, hol van az megírva, hogy minden atlétának perfektül kell beszélnie portugálul? Bőven elég, ha jól fut, és a vetétársait ismeri. Nem sokkal később elkezdünk vízilabdázni, és békésen dobálgatjuk a gólokat. Hogyne, a vízben mi vagyunk a sztárok, az úszók is egyre másra nyerik az aranyérmeket. Látod, mondja Felka Egervárinak. tudtok ti győzni is, csak az ellenfelet kell jól megválogatni. Dél előtt edzés, délután meccs. Ez a program. A kettő között pedig egy laktanyába járunk ebédelni. A parancsnok szigorú és tudja az illemet. Kiadja az ukázt, hogy rövid nadrágban senki sem léphet az ebédlőbe. A meleg írtózatos. Egy kis sortban kóvájgunk, és legfeljebb még a melegítő felső részét húzoljuk magunkkal. Az őr utunkatája is hajthatatlan. Ha nincs nadrág, nincs ebéd. Kétségbe esetten töprengünk a küszöbön. Ebéd nélkül elmelni az öngyilkossága legyen elő. Persze Konrád talál rá egy mentő ötletre. Ha étkezésről van szó, senki sem győzheti le ezt a nagyjarab orvostán hallgatót. Ide hallgassatok, húzzuk fel a lábunkra a melegítő felső részét. Egy pillanatig ostobán meredünk anira, talán a kánikula is az éjség ártott meg neki. Aztán valaki kapcsol, és a következő percben lázas tevékenységbe kezd az egész társaság. A blúzúja elég szűk, nem könnyű felerőszakolni a lábunkra. Végül mégis sikerül, és bevonulunk. Lábunk között a megy piros blúz nyak kivágása, hátul középen a címszár. <gül> a laktanya parancsnoka ott áll az ebédlő közepén. Elsápad, mikor megpillant bennünket, de mire szóhoz jutna, Jani már javában kanalazza a levest. Zsivocki gyula jön szembe, vissza a hőköl, amikor meglát, aztán lassacskán erőt vesz magán, <gül> – Csinos vagy, Gyurika! – mondja. <gül> – Hol dolgoztatsz? Este beruhan valaki. – Óriási, óriási! – ordítja. A legnagyobb üzlet. Felfedeztem a városban egy magyar bőrdíszművest. Azt mondja, hogy nekünk minden féláronat, és ha elég sokan megyünk, akkor még egy nagy szuvenír is lesz. Másnap meccs után felcihelődünk mind a tizenketten, és elindulunk a város felé. Megállítunk egy buszt. A tulajdonosa kalauz, az unokajot se vezeti a kocsit. A jegyára fejenként 100 krucérió. Várjatok, mondja Felkai. Én alkuszom ebből. Jó tíz percnyi dühött mutogatás, a kalauz tajtékzi, de végül beadja a derekát. Sikerül a nagykereskedelmi árat kicsikarno, mondja Róka. Tizenkettőnket bevisz ezerért. Az idegenbe szakadt hazánk fia, nagy nagyszakálú, de ettől eltekintve határozottan madárszerű öreg bácsika, sikongató lelkesedéssel fogad bennünket. Magyarok, kiáltja, véreim, akarjátok a szívemet! Bevisz a raktárba, pillanatok alatt kirámoljuk az üzletét. Éppen nagy árlaszállításban van. A cédulakon az ár mindenütt áthúzva, és alatta vastag pirossal az új ár. Rendszerint a fele a régieknek. Kiválasztok egy jó képű levéltárcát. Tudtam, kiabálja az öreg, tudtam, a legszebb darabom rögtön átaláltál, hiába magyar ízlés. A Briftasni régiára 1600 krucérió, a leszállítottára 1000. Neked 800 adom, mondja az öreg, nektek mindent, véreim. Könnyekig meghatódunk, most egy kávé következik, aztán jön az óriási nagy szuvenír. Kihoz egy kosárbőrt. A sok színű darabkák, a legnagyobb talán tenyérnyi. Kajmán, mondja az öreg, a legfinomabb, ezt is nektek, mindent nektek. Pillanatok alatt szétkapkodjuk, és hálálkodva távozunk. Az öreg könnyes szemmel integet utánunk a küszöbön. Másnap moziba megyek Rókával. Van még időnk. Sétálgatunk, és egyszerre toppanunk meg egy fényesen kivilágított, gyönyörű bőrdész műkirakat előtt. Róka, mondom, látod, amit én látok? Persze, hogy látja. Ott az én levéltárcám 600-ért. Róka hasonló szuperkedvezménnyel 1200-ért vett tegnap egy cipőt az öregtől. Ugyanaz a cipőit itt 800. Tyű, mondjuk, és mélységesen szégyeljük magunkat. Így még senki sem ejtett át bennünket. Próbáljuk kibogozni az eseményeket, és lassan rájövünk a turpisságra. Az öreg tudta, hogy mi nem vagyunk tisztában az itteni árakkal. Új cédőlákat pingált tehát, a valódinál jóval magasabb árat írt rá, e fölé még egy sokkal magasabb árat, és aztán át is húzta. De ittunk egy jó kávét, mondta Felkai. Számolgatni kezdtünk. Kiderül, hogy itt egy dupla, magyar pénzre átszámítva áron fillérbe kerül. – Az anyád öreg úr! – mondja Felkai. – De legalább kaptunk pár kvadrát finom kajmánbört. A pár kvadrát finom kajmánbört később pesten elvittük egy cipészhez. Csak nézett ránk. Mit akarnak ezzel? Egy pár cipőt, ha lehetne. Ebből? Elővette az árt, és pillanatok alatt pelyhes szafatokra boncolta a kajmámből. A Lakkozott titatós, mondta. Mennyit adtak érte? Gyorsan kiosontunk az üzletből. Szerencse, hogy még Porto-Allegrében minden megtérült. A torna döntője a magyar-szovjet meccselőtt mindkét csapat ötven-ötven kiló kávét kapott a rendezőktől. Az univerziádi után átruccantunk Rióba. Két teljes napot tölthettünk a világ legszebb városában. Hozé, a brazil válogatott tagja nagyon hozzánk melegedett. Ő is elkísért bennünket. Az ömök fekete fiú Riquito piros inget viselt, valami egészen furcsa fényes anyagból. Mintha viaszos vászomból szapták volna az ingét. Ott ült mellettünk a buszon, és folyt a veríték. Nem meleg ez az ing? kérdeztük. Meleg vagy nem meleg? Hordani kell, mondta. Hogy hogy kell? Valami egyesületi jelvény, vagy talán szívgárda? Nevetett. Dehogy, a zsiletek ellen. Erről a fényes felületről lecsúszik a zsilet, és szerencsés esetben csak kisebb sebeket ejt. Most már végképp nem értettük. Ha az ember itt vagy milliómos, mondta, vagy megtanul verekedni. Most a zsilet a legdivatosabb fegyver. Nyolc-tíz méteres marzagot fűznek bele, és olyan ügyesen dobják, hogy egy pillanat alatt elvágja az ember nyaki ütőerét. Idehallgassatok, ajánlok egy fogadást. Hátra kötitek a kezem, és úgy is megverem bármelyiketeket. Persze, csak úgy barátságosan. Hát ez meg hogy megy? Úgy, hogy rúg az ember. Torkorúgja az ellenfelét, vagy akár egyenesen arcba is. Kapitányi mi voltomban önként jelentkezésre szólítottam fel a társaságot, de mindegyikük gyorsan kinézett az ablakon. Inkább kimentünk a tengerpatra focizni. A a bícs persze világhírű. Az út túlsó oldalán szuperszállodák sorakoznak, csupa fehér márványba faragott bárány felhő. Apartmenti homokon pedig a fekete brazil sárcok fociznak. Kilométer hosszan csupa futballpálya az egész part. Ahogy végigkocsizunk a plázson, legalább 400 hevenyészet kaput számoltam meg. Rengeteget írtak már arról, hogy a brazil futball hegemónia tulajdonképpen innen ered. A bokáig érő homokban nem pattan a labda, a levegőben kell lekezelni és továbbadni. Én fociztam a Copacabana Beach-ben. kiáltunk a víznek is néger gyerekek ellen. Most persze az lenne a mókás, ha elmondanám, hogyan csináltak belőlünk bohócot, hogyan rúgtak gót a kapunkba, csak hogy erről szó sincs. Fejfej -fej mellett haladtunk, és a mérkőzés egész tartama alatt egyenlő ellenfeleknek bizonyultunk. A mérkőzés öt percig tartott. Akkor aztán lerogytunk, és nézegettük a szemünk előtt táncoló tüzes karikákat. A forró lágy és mély futkározni valami hihetetlenül nehéz munka. Pillanatok alatt dobolni kezdett a halánték, kiszáradt a torok, beállt az agónia. Felkai már a második percben csak hörögni tudott. – Feladom! – siporta megfelelő tüdőhangok kíséretébe. – Nem vagyok teve, hogy a sivatagba rohangáljak. Mondom, az ötödik percben aztán minnyáján ott lógattuk már a nyelvünket róka mellett a homokban, és attól fogva csak néztük a Vézna is srácok játékát. Később egyre melegebb lett, behasaltunk a tengerbe, és onnan néztük tovább. Aztán szép lassan leszállt a nap, fantasztikus színeket festett az égre és a vízre. Akkor megint kimásztunk a homokba, és úgy néztük őket. Később bementünk, megvacsoráztunk, majd kiáltunk a teraszra, és ők még mindig fociztak. Vágtattak, cselesztek, a fejükön, térdükön, válukon táncoltatták a labdát. Talán már ötödik vagy hatodik órája szüntelenül halálos csendben. Olyan volt a játékok, mint valami áhítatos szertartás, az arcukról és földön túli elragadtatás sugázott. Hallgass rám, Miklós, mondta Mambrusnak. Most nagy kijelentés következik. Kérlek, lehet, hogy tévedek, de valahogy úgy érzem, ezek a srácok talán még karintici cinénél is jobban fociznak. Utolsó riói napunk reggelén előállt a busz. Felvitt bennünket a korkovádóra. Csodálatos szerpentinnen kanyarogtunk egyre feljebb és fejjebb, mintha egyenest a tengerből emelkedtünk volna ki. Messze a hegyoldalban egymás hengyébe hányt ijesztően romantikus, fából, bádóból és kérekpapírból összetákult kunyhókat pillantottunk meg. A favella, mondta Hozé. rió nyomor negyede, aki nem látta, el sem képzelheti, milyen körülmények között élnek itt az emberek. Dante fantáziája semmiség volt ehhez képest. Menjünk be, mondtam. Nézzük meg. Azt lehet, mondta hozé. Bemenni lehet, csak kijönni nem. Külön rendőrsége van a favellának. Maguk toborozzák. Kívülről érkezett emberek élete egy percre sem lenne ott biztonságban. A busz megállt. Néhányan fényképezni kezdtek. A lejtő tetején egy pár tarkaronyba öltözött szörnyűségesen sovány barna ember jelent meg. A következő pillanatban kőzápor zúdult a buszra. A sofőr ilyetten lépett újra a gázpedára. Aztán megálltunk a korkovádó legtetején a 40 méteres betonból készült Krisztus lábánál. És itt, talán életében először egyszerre hallgatott el az egész nagy hangú társaság. Hát bizony. Igen, képes lapokról már mindannyian ismertük ezt a panorámát. De így, szemtől szembe? Hát elszorult egy kicsit a szívünk. A mélyben a tenger, fenn a sugárzó kék égbolt, a reszkető fények és a harsán színek játéka, szülőföldünknek, az öreg földbolygónak kimondhatatlan szépsége kizökkentett bennünket kötelező flegmákból. és egy percre még feltétlen reflexé vált második jelzőrendszerünk. A szakadatlan szamárkodás is cserben hagyott bennünket. Visszafelé jövet is hallgattunk a buszban. Kerényi Olga, na hátúszó, az élménytől lenyűgözve kapaszkodott egy hevederbe. A sofőr viszont egyre idegesebben tekintgetett hátra a kalitkából. Félúton meg is állt, és bejött az utastérbe. Az Isten szerelmére engedje már el azt a madzagot, kiáltott korányira. Az ember megőrül a szakadatlan csengetéstől, <gül> Szóval nem kell félteni bennünket. Önkéntelenül is visszatalálunk. Alig értünk haza Budapestre, már újra indulni kellett. Ezúttal nem nyugatra, hanem keletre. Brazília helyett Japánba. Tudni szeretem a változatosságot. Egymás után következő úti programjaim összeállításánál is szigorúan ügyelek arra, nehogy valamiképpen unalmas legyen a dolog. Hová mehet Brazília után az ember? Hollywoodba? Nem, nem, az lassan kimegy a divatból. Balira? Na, fahétestű nők virágfüzérrel a holdfényben. <gíts> Gics. Különben is. Kigyőzi? Japán? Lássuk csak. Tulajdonképpen. Nos jó, legyen japán. Azt hiszem, jobb, ha ezen a ponton felhagyok a nyegdekléssel. Lelki szemeimmel látom a türelmes olvasót, amint valami masszív tárgy után nyúl, hogy a fejemhez vágja. Az igazság az, hogy az 1963-as esztendő jó részét Hála rebegésekkel töltöttem. Egyesztendő leforgása alatt eljutni Brazíliába is, Japánba is, és mindez Budapestről, tehát hálás voltam először is annak a remek és körmönfont embernek, aki a vizet kitalálta. Továbbá nem győztem eléggé ünnepelni azt a láng lelkű férfiút, aki a labdát adta a világnak. Aztán kegyelettel emlékeztem meg arról a nemes emberről, akinek önmagamat köszönhettem. Tulajdonképpen már nem is éltem hiába lesz mit mesélnem az unokáimnak. Valahogy úgy érzem, aki unokára tesz szert, és aki tud ezeknek az unokáknak valami szépet mesélni, annak érdemes volt meglátni a világot, ezt a földgolyóbist, amelynél drágább van, de jobb nincs. Mindez csak annak bizonyítására, hogy olykor filozófálni is szoktam, és gondolataim, magvasság dolgában, legalábbis a tangazdasági fajdinyékkel vetekednek. Most pedig előre Japánba az 1963-as elő tornájára. Az útvonal? Nos, az megint az 111 éjszaka meséjből való. Bécs, Frankfurt, Róma, Cairo, Karacsi, Kalkutta, Bangkok, Hongkong, Tókió. Frankfurttól a japán légitársaság külön gépére pülünk. Ez nem akármilyen madárka. 210 jól megtermett utast hurcol a szárnyai között. Úgy nagyjából a világ 210 legjobb sportolóját. Frankfurt a gyűjtőpont. Így szalad össze az előolimpia valamennyi résztvevője, hogy innét aztán egy trubba repüljön tovább Tokióba. Alig ha volt még ilyen repülőút. Amerikai atléták, román lövészek, szovjet súlyemelők, svéd úszók, brazil kosarasok. A hangulat a start pillanatában eléri a tízezer méteres magasságot, és kerek 23 órán át ott is marad. Énekelünk, mint a megszállottak, Enn Christi Hagbert az utastér kellős közepén tiszta Gerhard Hetzel. A kétméteres méteres brazil kosarasok pedig üléstől ülésig járnak, hordozzák gitárjukat, mindenkinek elpengetik és eldalóják a nótáját. Egy szegény sápadt beteg öregember van az egész gépen, borosapi. 23 órán át lóg egy a csomagtartó rúdján, és mered szemekkel nézi a brazilokat. csak már ezeket ne látnám, mondja. Mi az ördögnek szaladkálnak itt jobbra-balra? Hát persze egy himbálódzik a gép. ottó ott nagyon csodálkozom rajtad, fiam. Hát nem megmondta az asszony, hogy... Kajró után az indiai óceán fölé érve valóban himbálódzni kezdett egy kicsit a gép. Légzsákok jöttek, zuhantak, felkapaszkodunk, aztán megint zuhanunk. A társaság nagyon hamar alkalmazkodott ehhez a függőleges irányú mozgáshoz. A Rádzsburgi fiúk, az NSK olimpiai bajnok nyolcasának tagjai indították el a kórust, de egy perc múlva már mindannyian velük bömböltük. amik emelkedett a gép, és ruk! <gül> Amikor zuhanni kezdett. Api elvett a japán stewardess tálcájáról egy meleg vízbe mártott töröl között, és szenvedő arcára terítette. Karacsi előtt kiosztották a repülőtársaság ajándékait. Kimonókat kaptunk, gétákat és legyezőket. Ezt rögtön föl is öltöttük a japán viseletet. Hát nem mondom, Kikikennont még Kimonóban is érdemes volt megnézni, de Pócsik szám például. <gül> Érdekes, hogy ő viszont az én megjelenésemet fogadta fúdoklóka cegással. <gül> Sose volt valami kifinomult ízlése ennek a Pócsik Dénesnek. Néhány óra múlva már génza forgatagában sétáltunk. Az úttesten nyolcas sorokba szárgódoztak a kocsik. A járdán szerint számítás szerint 500 millió japán gyűrődött. – Ész, Jani! – mondta hirtelen Kanizsa komárna. Ott egy japán nő. – Hol, hol? – Volt persze annak a naik kis párbeszédnek nagyon mély igazi értelme is. – Hogy a járdán adott pillanatban legalább 800 ezer japán nő nyüzsgött, az teljesen mellékes. – Ki érdekel 800 ezer nő? – Míg viszont egy... Arra nagyon vigyáztunk, nehogy letérjünk a ginzáról. A világért se fordultunk volna be egy mellékutcába. Tókióban nem nagy művészet eltévedni. <gül> Ilyen esetben viszont esetleg évekig nem keveredik elő az ember. Persze buddhista szerzetesnek bármikor beállhattunk volna. Ez a lehetőség azonban, pff, tudja ég, nem tűnt túlságosan vonzónak. A tény, hogy Tókiót senki sem ismeri. Legokosabb, ha az ember taxiba ül és térképet nyom a sofőr kezébe, úgy, úgy nagyjából hova is akar menni. Az utcáknak nincs nevük, a házaikat nem számozzák. Ha egy öreg postás meghal, azon a környéken két évig senki nem kapja meg a levelét. Viszont udvariasak. A buszon mikrofon szerelnek a sofőr szája elé, és állandóan szól a szöveg. Vigyázat, most jobbra kanyarodunk, szíveskedjék, megkapaszkodni. A végállomáshoz közeledünk, viszont látásra a hölgyeim és uraim. Remélem kellemesen utaztak, végtelenül örvendek, hogy megismerhetem önöket, legyen máskor is szerencsém. Végasztalhatatlan szívvel kell jelentenem, hogy a bal hátsó gummink visszadta a lelkét teremtőjének. Mélységes fájdalom, hogy el kell szakadnom önöktől, viszont az eszem az sugaja, okosabb, ha úgyjukat más közlekedési alkalmatosságon folytatják. Viszont a férfiak mind ülnek, és a nők mind állnak. Hatalmas kimono, a hátukon batyú, benne a gyerek. A fogantyú bőrfüleibe kapaszkodnak és képpel lódulnak jobbra-balra. A férj a kényelmes nézi, mint ezt. Integet a picinek, barátságosan mosolyog és vidám fintorokat vág. Látod, fiam, mondta a fi. ez az egyetlen, amit megtanulhatnánk tőlük. <gül> Míg a torna megkezdése előtt vacsorára voltunk hivatalosak egy tókiói családhoz. A házura a küszöbön fogadott bennünket, mélységes hajlongások közepette. A padlón alacsony kis asztalkákon már ott illatozott és párolgott a vacsora. millió fogás. Kellett valamennyi íze, színe és szava. Íme, mutatott a házigazda a bőségnek erre az áradására. Íme semmink sincs, és amink van, az is rossz. Romlott, szegényes, élvezhetetlen. Nem komplett az űrge, motyogta rusorán Peti a bajusza alatt. Bejött a házasszonya is idősebb japán hölgy, pazar sejem kimonóba. A gazda bemutatta. – Ez itt a feleségem, – mondta. – Ő csúnya, öreg, visszataszító és gonosz asszony. – Ez a szokás, – mondta a tolmácsunk. – Lebecsülni, amink van. – Ezt udvariasságnak tekintik. Másrészt így akarják kiprovokálni a vendég tiltakozását, dicsérő szavait. – Mi is hajlongani kezdtünk tehát, gyarmati dezső angol bókokat mondott enyhén óbudai tájszólással. – Ide hallgassunk, mester! – Fordult megírusorán Peti a tolmácshoz. Lehet, hogy a vacsorát lebecsült a gazda, de amit a feleségéről mondott, <gül> abban azért van valami. <gül> Két nappal később megjelentünk az uszodába. hogy jobb hiány a japán válogatotta a játszunk néhány mérkőzést. A küszöbön persze földbe gyökerezett a lábunk. A türelmes pesti olvasónak persze nem kell már elmesélnem ennek a kacsalában forgó vízi palutának ezer szépségét. Azóta végignézte az olimpiát, látta ezt a kagyló alakú fantasztikusan ősi és elképesztően modern építészeti csodát, meggyőződhetett róla, hogy ez bizony nagyon különbözik mindattól, amit mi uszodafogalmon fogalmon valaha is értettünk, erről a szóról gondoltunk vagy képzeltünk. Mi viszont akkor láttuk legelőször, és szóval néhány másodpercre megfeledkeztünk a flagmáról, eláta a lélegzetünk. Annyira, hogy a japán válogatottat is csak nagy nehezen tudtuk 9-1-re megverni. Másnap is játszottunk 6-1-re. Harmadnap is. 10-2-re. Aztán kijelentették, hogy ez volt az utolsó meccs, most már törődhetünk egy kicsit önmagunkkal is. Elmentünk bevásárolni. Irány a tranzisztoros piac. A zseppénz nem éppen dáriuszi, meg kell hátrágni minden ilyent. Elszélettünk. Egyszer csak dömöttől rohan lihegve. – Fantasztikus! – kiabálja. – Megvan, Erre gyertek! Egy bódira mutat. Három ezer jened szóni. Ott a tábla a kirakatban. Várjatok! – mondja gyarmati. – Ezt nem szabad elhamarkodni. Öten vagyunk, az öt szóni. Itt már nagy kereskedelmi árat kell számolni. Én lealkuszom 2800-ra. Ha a én megkapod, akkor nekem is hozhatsz egyet mondta Markovics Kálmán, aki világéletében ember volt. Suta bemegy. Az üvegen át látjuk, hogy nagyban mutogat a kereskedőnek. Akkor a kereskedő mutogat, aztán megint Gyarmati. Szóval alkusznak. Látjuk, hogy a kereskedő ír valamit egy papírra. Barátságosan mutatja Sutának, mire Gyarmati elsápad és kifordul az üzletből. Oda rohanó. Na, mi van? Legyit. Mi volna? Leengedett 15 százalékot. Óriási, akkor darabját 2550-ért? Fenét, mondja Gyarmati, 25500 A készülék eredeti ára 30 ezer. hogyhogy, hiszen a kirakatba csak 3000-et írtak ki. Dehogy is, két távla összecsúszott, az utolsó nullát eltakarta. <gül> Délben kárpótlás, csodálatos kirándulásra visznek bennünket. Ez a Japán Úszó Szövetség külön akciója, az előolimpia valamennyi vizes versenyzőjét buszra ültetik. Felmegyünk a Hakone hegy csúcsára. Bámulatra méltó tiszteletet parancsoló óriás ez. Nem is mai gyerek már, örökké fehér hósipkát hord a feje búbján. Ijesztő szerpenténeken kanyarog a busz, a távolban gelyzírek lövelnek haptisztán és kényszagóan a magasba. Körös körül csupa szikla és csupa virág minden itt irdatlan messzeségből méltóság teljesen úszik velünk a Fujiyama. Félúton egy hirtelen kanyar, és megint csodálkozni kell. A sziklák között hatalmas tengerszem. Sötét zöld vízén motorcsónakok vártaknak. A távolban fehér pihék a vitorlák. Ebéd egy szuperluxus hotel panorámla ablaka mögött. Háttérben a széles, barátságos tóval. A Fujiyamával, a gejzirekkel, a virágokkal. <hih> Nagyon jó élni ebéd után, valamint a sportért is, a nemzetközi focia sziklák közt. Ellenfelünk az NSK válogató útja. Küppers, Hetz, Klein, Sátori. Dömötörzolival, Gyarmatival és Konrádianival megmutatjuk nekik, hogy is kell tulajdonképpen űzni ezt a játékot. Három egyre leiskolázzuk őket. Revans Bernért. Visszafelé egy 50 méter magas buthaszoborba botlunk. A belsejében múzeumot rendeztek be. Gyarmati Dezsőben felbuzog a művészet történész. Leszúrkolja a száz jenes belépődíjat, és eltűnik a buthagyomrában. Leülünk a sziklák közé, napozunk és várunk. Fél óra múlva megdicsőült talcar bukkan előtt. Ez valami csodálatos volt, mondja. Kincses kamra, az örök értékek valóságos tárháza. Ami maradandót kelet művészete az évezredek során csak létrehozott. Azt itt mind egy rakáson találjátok meg. Ezt nem szabad kihagyni. Fellelkesedtünk. Kifizetjük mi is a száz jeneket, és lemegyünk egy pár lépcsőn. Nyilkos panészak, sötétség, doh. Valahon vízcsepeg a nyakunkba. Inkább sejtjük, mint látunk, de amit látnunk kellene, még csak sejtésre sem érdemes. Három nyangvat kis szobor. Tartékozva tapogatozzunk fel újra a lépcsőn, gyarmati vigyorogva áll Na, mondja, csodálatos volt? Csodálatos, mondom. Csodálatosan csodálatos. Délután a tokiói testnevelési főiskolán várnak bennünket. Néhány vizsgálatot akarnak elvégezni rajtunk, mint egykori olimpiai bajnokokon, vagyis különleges embereken. Mindenekelőtt előtt felveszik a testméreteket. Fantasztikus mérések következnek, ezek a japának egész egyszerűen mindenre kíváncsiak. Fejtől lábig és vissza mindent lemérnek az emberen. Az eredmény izgalmas. Kiderül, hogy a japán ideált én közelítem meg a legjobban. Boros, gyarmat és Konrát különleges méretei viszont csodálatra ingerlik a docenseket, adjunktusaikat és a kedves nővéreket. Végül már a zsírétek vastagságát is lemérik az ember derekát. Egy olyan ruhacsipeszféle műszet akasztanak az oldalunkra. Kanizsa derekáról egész egyszerűen lepadtam. Ez a tívadar lassan itt teljesen elszűkkadt. <gül> Korrád és Felkaival vívok nagy zsírétek terén. Végül diadalmaskodom felettük. <gül> Boros api megúszza, hogy őt hirdessék ki abszolút elsőnek. Kijelenti, hogy az ilyenfajta vizsgálatok csiklandósak, és ő allergiás a csiklandozásra. Végezetül barátságosan felszólítanak bennünket, hogy szögdeljünk öt percig, azután majd lemérik a púzusunkat és a vérnyomásunkat. Api már is belekezd a monológba, Hát, ne éljek, ha hajlandó vagyok öt percig ugrándozni ezeknek a kedvéért. Tessék, most meg már bohóznak nézik az ember. Ottó, Otto, hova jutottál? Nagyon csodálkozom rajtad. Pedig emlékez csak hányszor megmondta az asszony? Gyarmati Dezső áthidalja nehézségeket. Angolul közli az agyunktusokkal, hogy a mi speciális magyar edzésprogramunk kifejezetten tétje az ilyesfajta ötperces szögdeléseket. Az agyunktusok csodálkoznak de kérem, a mi sportolóink a rendszeres gimnasztika során sokszor öt percet is szögdelnek. Suta elnézően mosolyog. Ezt nem vitatom. A mi számunkra azonban tilos a szögdelés. Nagyon kérem, hogy érjék be ennyivel. Már is többet árultam el, mint szabad lett volna. Az agyunktusok összenéznek, aztán gyorsan jegyzettenni kezdenek. Lehet, hogy azóta a japán válogatott műsoráról is lekerül a szögdelés? <gül> Este több oldalról megnyilvánuló óhajnak elegettéve elvisznek bennünket a géssákhoz. Istenem, emberek vagyunk. A színpadon nemzetközi variété műsor, amerikai zsonglőrök, nyugat-német zenebohócok, török erőművészek. Valahogy nem tudjuk megfelelő érdeklődéssel kísérni művészetüket. A géssák ugyan rendes földigérő kimonót hordanak, csak éppen oldalt a derekük felvágták. 200 kislány dolgozik ebben a helységben, mindegyikük kis névtáblát visel, meg egy számot, hogyha a vendég netán összebarátkozott volna valamelyikükkel, legközelebb újra találjon. Itat hoznak, a lányok töltenek, kocintanak, mosolyognak, jó pofák, kedvesek, oda is bújnak az emberhez, és aztán ez minden. Fél kettőkor megszólal a csengő, akkor a gésák mind felállnak, meghajolnak, megéljeneznek bennünket, és azután eltűnnek. Lejárt a munka idejük. A múlató előtt motorokon és autókban várja őket férjük és vőlegényük. korrádiani utánok rohan, aztán logó jön vissza. – Becsaptak! – mondta. – Felháborító! Kísérőnk kárpotlásul elmeséli japán történetének legtündéribb gésakalandját. Arról van szó, hogy a gőzfürdőkben is lányok szolgálják ki a férfi kuncsaftokat. Masszázs, illatos olajokkal vanó kenegetés, meg ez, meg az. Aztán, ha a helyzet esetleg válságosra fordul, akkor végigöntenek a kuncsafton egy pohár jéghideg vizet, mire az tüstént jó útra tér. Egy ilyen vendég három ízben is megjárta. <gül> Hallatjuk a sztorit. Elhatározta, hát, hogy még egy kísérletet tesz, de most már túl jár a kislány eszén. Ment újra minden a magarendjén. Masszázs, olajozás, kenegetés. Az illető már fészkelőzni kezdett. A gésa nyúlt a pohárért. A vendég felpattant, kitépte a kislány kezéből a poharat, felhajtotta, megitta. A víznek különös íze volt, de a hatás nem maradt el. A kislány ellenállása végképp megtört. – Na és, na és? – szólt közbe izgatottan rusorán Peti. – Egy hétre rá megtartották az esküvőt. – Pof neki! – mondta Peti némileg csalódott arccal. Az ismerősömet nem hagyta nyugodni a gondolat. Mi is volt hát a döntő momentum, amely végül is felé hajlította a kislány szívét. – Te csacsi! – mondta az asszonyka. – Hát, amikor kiittad azt a pohár hajszest? – Ilyen szenvedéről eddig én még csak álmodni sem mertem. – Fő úr, fő úr! – ordította a Jani, Kérek egy pohár hajszest! Jó, későn mentünk haza. Gondoltuk másnap délig alszunk. Laki Károly már nyolckor ránk zörgetett. Ébresztő gyerekek, a japánok még egy edzőmérkőzés szeretnének játszani. Lekóvályogtunk az uszodába, beestünk a vízbe. Játszadoztunk, aztán megtörülköztünk, és csomagolni kezdtük a holmit. Mire újra kinéztünk az ablakon, már az utcán volt a lap a ricoltószalak cimme. Vízilabdában Japán, Magyarország, négy három. Lehet, hogy annyi volt az eredmény. <gül> Mi igazán nem számoltuk. Tulajdonképpen még sapkát sem vittük magunkkal erre a kedélyes utolsó edzőmérkőzésre. Hát a japánok számolták. Sőt, telekürtötték vele a világot. Minden valamire való távirati irodát külön felhívtak, hogy közöljék az elő legfantasztikusabb meglepetését. Érdekes, az előző három mérkőzés eredményéről egyetlen szó sem esett. A legendás távol keleti vendégszeretetnek is megvannak a rejtett buktatói. Pestre érkezve legalább volt miért magyarázkodnunk. <gül> no de alig telt el egy röpke esztendő, már újra Tókió felé fütyült velünk az óriás gép. Tókió olimpiája. Villanások jelentkeznek, Bene hajszál finom cselekkel vágta át az egyiptomi védelmen, elegány gólt pofosz be a balsadokba, Mint futballon nevelkedett pestiek, az öklünket rágjuk örömünkből, és az égre ember szegünk a csodálattól. A leláton 60 ezer japán. Meg sem ukkan. Orbán felugrik, csuka mozdulattal fejjel el egy labdát, aztán elterül és ülve marad a földön. A lelátón 60 ezer japán kaca visítés tombó jó kedvében. Csernai kiugrik, félmagas beadásszál, a tatabányai fiú ráfordul, de rossz az irányzé, valósága kirúgja a labdát a stadionból. A lelátón 60 ezer japán ünnepli a bámulatos teljesítményt. – Láttátok, mekkorát korát Hát, <gül> ezt már nevezem! Ennyit a japán ember és a labdarúgás viszonyáról. Később elmentünk egy bészbólmeccsre. A pályán semmi sem történt. Mi unottképpel meredtünk egymásra. A lelátom meg ezer japán törte kezét lábát a gyönyörűségtől. Szurkoltunk polyáknak, Kozma Pisti mellettem ül. A szívem legmélyén valahogy biztosra vettem Imre győzelmét. Pista viszont még csak készült a mérkőzésre, és a szövege fantasztikus volt. Szakadatlanul ellenfelélő Ruruáról beszélt. – Menjetek, fiú, mondjátok meg ennek a Ruruá gyereknek, hogy ne álljon ki Pisti ellen. – Mit akar a 134 kilójával Pisti ellen ez a könnyű súlygyerek? gyerek, hiszen Pistinek a döntetlen is elé. Menjetek, fiúk, beszéljétek le róla. – Miért tennék ki magát egy ilyen súlyos megrázkodtatásnak? Csak nem akarja egy életre megutánni a birkózást, ez a törékeny csecsemő. Ez a férfias és hegykeszövek persze kiáltó ellentétben állt Kozma telihodra emlékeztető sápadságával, üveges szemével reszkető kezével. <gül> a rúrú a gyerek persze kiált Pisti ellen. Amikor bemutatták őket, egy kicsit elszorult a szívünk. Jó, hogy rúrú a gyerek 14 kilóval könnyebb volt a Kozma gyereknél, de ez a csekély különbség alig látszott meg rajtuk. Két ember feletti méretű ember, két kalosztus állt a szőnyege. Az utolsó három percet egymás karjaiba pihekték végig. Átak a szorító közepén, szorították egymás derekát, mint két verítékező, félig sült őslény. Pisti bágyattan lógott Ruru a vála felett. Akkor persze már csak hörögni tudtam. Pisti, Pisti, már csak egy perc bírt ki valahogyan. Akármi legyek, ha nem kacsintott egyet. Maga a gesztus persze még mindig fickós volt, nagylegényes. Hm, tessék, milyen erős vagyok én, lám még kacsingatni is tudok. A fintor viszont egy agonizáló ember utolsó rebbenésére emlékeztetett. Fél szeme már örökre lecsukódott, most lassan leereszkedik az a vérben úszó másik szem is. Aztán vége. Jöhetnek a fekete pemzis lovaik. Pár perc múlva, amikor már végképp arról, hogy Pistit a levegőbe dobáljuk, még mindig lihegve mondta. Engem nem érhet, Gáncs. Én figyelmeztettem, hogy ne álljon ki Pisti Ittünk Időnk legnagyobb részét a szúszodában töltöttük. Egyik edzésünk néhány perces késéssel kezdődött. Az amerikaiak épp akkor rendezték utolsó versenyüket a 4 x váltóra. A kilencedik helyezett 2, 0, 1 et úszott 200-on. Valahogy az jutott eszembe, hogy Európa még egy utolsó nagy üzletet bonyolíthat le az sportba. Legokosabban teszi, ha összes parafás pályakötelét eladja egy dugógyárosnak, aztán úszás helyett sürgősen valami más szórakozást keres. A négy nagy vízilabdaedzései izgalom tekintetében felértek a New Yorki Luna Park szellemvasútjával. A pólótorna valamennyi esélyese örökké ott ült, kémkedett a leláton, szorgalmasan jegyezte az ellenfél támadásszövéseit, formáját, megingásait, sebezhető pontjait. Mindenki mindig gyenge ellenfelet választott edzőtásként, hogy nagy gólarányú győzelmeket érhessen el. De titkaiból mégse áruljon el semmit. Ott ült az egész nemzetközi bírótestület is, az edzéseket is ezek a kiválóságok vezették, mintha tudat alatt előítéleteket akartak volna gyűjteni. Ez a csapat gyenge, már nem is nyerhet. Ez a játékos erőszakos, Gyakran ki kell majd állítani. Az pedig sunyi, megjátsza a visszahúzásokat, be akar engem csapni. <gül> Valóságos tőzsde volt ez. A csapatok árfolyamai edzőmérkőzésről edzőmérkőzésre szinte percenként változtak. Elég volt egy kihagyott zicser, hogy a csapatot végképp eltemessék. Elég volt egy formás gól, hogy újra esélyesnek tekintsék a gárdát. Tokió nagy favoritja a jugoszláv válogatott volt. Kitűnően játszott ez a csapat. Idősebb játékosaik még erejük teljében voltak. A fiatalok már jócskán beértek. Az olimpiai pszichózis is őket segítette. Évtizedek óta annyi tornán, annyi olimpián lettek már másodikak. Annyiszor fordult már elő, hogy néhány ezrednyi gólarány differencián ütötte előket a végső győzelemtől. Igen... Tokiói győzelmük a féle költői igazságszolgáltatás számba ment volna. És a játékvezetői karban bizony mindig is akadtak poétikus lelkek. Csak természetes, hogy erre a hangulatra még ők maguk is rájátszottak. Fűnek, fának híreztelték, hogy három legjobb játékosuk Tókió után végképp visszavonul. Igazán, milyen szép is lenne, ha aranyéremmel koronázhatnák meg nagyszerű pályafutásokat. Ó, ó. Na de szóvilággal még senki sem nyert olimpiai bajnokságot. Legelszántabb ellenfeleink dicséretükre vájék, tettek is egyes mást e nagy cél érdekében. Kemény edzéseken, szakszerű felkészülésen kívül például a két hónapos amerikai portját bonyolítottak le. És erre az államszép utazásra vendégként magukkal vitték a vízilabda világ legnagyobb tekintélyű játékvezetőjét, a belga Bauwenset No nem, persze a világért sem azért. Csak éppen, hogy legyen egy semleges bíró, aki az amerikai mecseiket levezeti. Mi természettudományos gondolkodásmódunkat néhány pillanatra meghazuttolva minden esetre buzgón imádkoztunk, nehogy a Bard valamiképpen Paul Pauwenset küldje ki a Tókiói Jugoszláv-Magyar levezetésére. A torna előre elkönyvelt és nagybetűkkel írott esélyesei tehát Muskatirovicsék voltak. Mi szorongva jártunk az uszodába, és nagyon-nagyon gyengén muzsikáltunk az edzőmérkőzéseken. Aztán hirtelen történt valami. Egyik este érthetetlen módon utni kezdett a gépezet. Nekilódultunk, és utolsó edzőmérkőzésünkön egészen vonalú játékkal 12-2-re vertük az amerikaiakat. Nem volt ez csak két teljesítmény, hiszen az amerikai a betyárosan kemény csapattal jöttek. Előzőleg a jugoszlávok is csak véres verítékkel verték őket 5-3-ra, az olaszoktól pedig éppen, hogy kikaptak 4-3-ra. A tókiai hír hírszolgáltatásáról csak annyit, hogy ez a mérkőzés este 7-kor ért véget. Fél nyolckor pedig a Nemzetközi Úszózsövetség főhadi szállása, az egény Daiichi Hotel tele volt a mi nagy játékunk hírével. Egyszerűen elsőrendű esélyessé léptünk elő. Tulajdonképpen ettől kezdtünk csak szurkolni úgy Isten igazában. No, a selejtezőkön viszonylag simán át Csak a hollandok elleni hat keltett némi hátborzongatást, de hát itt is hat-kettőre vezettünk, és csak a végét szórakoztuk el. A közép döntőben aztán egyszerűen összeszaladtunk a jugoszlávokkal. A mérkőzéssel kapcsolatban kialakult általános idegállapotra jellemző, hogy Szepesi György, a magyar sikelek lánglelkű krónikása, az utolsó negyedven szívvel a jugoszlávoknak szurkolt, és teljesen összeomlott, amikor négy-három után Rusorán Peti négy méteresből kiegyenlítette. <gül> Jugoszlávnak nézte Petit. <gül> Ezt a történetet mesélhem el előbb, essünk túl a dolog vidámabb részén. Tehát a rádióközpontban megállapodtak, hogy a vízilabdát Szűcsferi közvetíti. Szepesi megvívásra megy. meg. Szűcsferi tehát időben elindult a szállodából, és megállított egy taxit. Do you speak English? A sofőr büszkén bólogatott. Of course, sir. So. Persze, hogy beszél angolul. Ez a legkevesebb. Szűcsferi megnyugodott, és beült a taxiba. Olympic pool, mondta. Swimming stadium. A sofőr bólogatott, és elindultak. Szűcs -feri persze nem ismerte ki magát Tókióban. Tókióban senki sem ismerheti ki magát. Annyit tudott, hogy a takszájér 3000 jen a szállótól az uszodáig. Hátra dölt hát az ülésen, és nézte a forgalmat. Egy idő múlva aztán egyre sűrűbben a taksziórát. Tulajdonképpen csak akkor kezdett egy kis idegeskedni, mikor a taxi óra már 4000 jent mutatott, és az olimpik Poolnak még mindig se híre se hangva. Megveregette a sofőrvállát. – Hey, mister! – Olympic pool. Yes, yes, mondta a sofőr. Olympic pool. Amikor az óra 8000 jent mutatott, akkor Feri megállította a taxi. Kiszállt és úszó mozdulatokat tett. Olympic pool, mondta bágyadtan. Úszás, pillangó, delfin. És pillangózni kezdett a járdán. A sofőr gond terhelt alcan aztán hirtelen felderült. Oh, mondta. No, understand. És elvitte felét a városi gőzfürdőbe. Amikor már két perce játszottunk a jugoszlávok ellen, és a városi gőzfürdő 30 kilométernyire volt az uszodától, Feri, mit tehetett, felhívta Szepesit a vívóteremben, aztán vett egy gőzfürdőt. Szepesi Gyuri lélekszakadva érkezett. Már csak az utolsó percek kavargását láthatta. 50 méter magasból. Hát csoda, hogy összetévesztett bennünket a jugoszlávokkal. No igen, ez lett volna a dolog vidámabb része. A szomorúbb az volt, hogy a jugoszlávok a második negyed közepén 3 0 vezettek. Szünetben némán üldögéltünk a mély víz lépcsőjén, és úgy éreztük, hogy kiütöttek bennünket. A két csapat játékereje ereje nagyjából egyenlő. Semmi sem könnyebb, mint ilyen esetben időre játszani, tartani az eredményt. A percek múlnak, az ellenfél egyre idegesebb, mint többet hibázik. Egy pillanatra oda képzeltem magam a jugoszláv csapatba. Ó, milyen kajánk éjjel figyeltem volna fordított esetben az ellenfél vergődését. Az ember ilyenkor még ugrathatja is őket, átat fordít nekik, visszafelé úszik a labdával, hirtelen megfordul, mintha elszánna magát, lövőcelt alkalmaz, aztán mégiscsak úszik tovább hátrafelé. Esetleg szól is hozzájuk egy-két bátorító szót, tört angolsággal. <gül> Na mi van, őrgék, hogy vág a bajusz? Valami ilyesmit. Aztán sapkát igazít, nadrágot cserél, kiúszik a patra, felül a kőre, hosszasan babrál a madzagokkal, és csendes mosolyjal figyeli, mint üti meg őket a guta. nem, semmi sem egyszerűbb, mint ilyen esetben elhúzni az időt. A jugoszlávokat viszont elkapta a harctéri szenvedély. Egyszerre akartak fizetni mindenért. Tovább támadtak. Kaptunk egy emberfort, egy-kettőre belőttük. Öt méterrel lejtettem Moskatirovics hálójának túlsó sarkába. És ettől valahogy felé lettünk. Valami megfordult. Hirtelen menni kezdett a játék. Lőttünk még egyet. Most már csak egy gól volt az előnyük. És ami ezután történt, az már valami lidérces álom. Őrület. A hátralévő tíz perc során nyolcszor változik a játékképe. Négy alkalommal holdbiztos jugoszláv győzelmet ígér. Négy alkalommal pedig úgy fest, hogy ezt a mérkőzést, ezt az olimpiát csak is mi nyerhetjük. Boros véd, megindulunk. Megy a labda, vágtat a csapat. Megkapom, végtelenül rossz állok. Hét méternyire Muskatirovics kapujától. Kin, csak nem a medence szélénél. Hirtelen elkap valami ostoba ihlet. Azt sugja, hogy Muskatirovicsot, ezt a szuperklasszist most csak egy egészen együgyű ostoba kis rükkel lehet legyőzni. Bevetek egy víznek is cselt, Muskatirovics repül a hosszú sarokba. Az előbb bement ez az ejtés, azt hiszi, megismétlen. Gyengén félmagasan rálövöm a rövid sarokra. Muskátli megtorpa a röptébe, süllyedni kezd. Kétségbe esekre kotorász a labda után. Nézem én is, fújnánk is együtt mind a heten, de erre már nincs szükség. A derék gólbíró emeli az ászlókat. A derék Dreamwilből kettőt fütyül. Három-három. Muskátirovics szeméből könnyek csorognak. A másfélszeres méretű izomkolosszus idegroncsként kászálódik ki a vízből. Nem vállalja tovább a védést. Ez a kis végleg összetörte. Először fordult elő, hogy muskáti le kellett cserélni. Írtelen nagy fiúk leszünk. Szűk lesz a mellé, zsebünkben érezzük a mérkőzést. Mire Drane újra sipol és kiállítja mayer miskát. Szandics pillanatok alatt belővi, szinte szétszakítja a hálót. Újra fordul a kocka, négy háromra vezetnek. Sőt, a negyedik negyed végén gyarmati Dezsőt is kiállítja Drane ez a végleges káó. Egy ember előny, biztos gól. Most könnyedén elszórakoznak négy percet, és az utolsó pillanatban lőnek egy gólt. Vége. Most már tényleg húzni kezdik az időt. Hátrafelé passzolgatnak, visszafelé húzkálnak. Kétségbe esetten őket, és közben hat nyelven sikolt azunk Drane Weber felé. Time, tempo tempó, időhúzás! A kemény kötésű bécsi férfiú végre lefújja. Megkapjuk a labdát. Viszem fel. Látom, Rusorán Petinek nek középen két torony magas jugoszláv között lélegzetni fóra van. Bejátszom ebbe a rizsbe a labdát. Peti alányul, felpöccinti. Abban a pillanatban két oldalról van rá két torony. Peti elsüllyed, mint akit letaglóztak. drive négy méter estet. Nem tudom, a türelmes olvasó nyomon tudja elkövetni ennek az őrült forgó az iramát. Öt másodperccel ezelőtt még négy-három és ember for az ő javukra. Most meg mi lőhetünk négy méteres, vagyis újra felénk billen a mérleg. Az az, hogy várjunk csak, hiszen kísért a múlt. Egy több pontosággal is pontossággal ismérlődik meg egy négy évvel ezelőtti jelenet. Rómából teljesen hasonló szituációba kapott négy méteres rúsorán A Jugoszlávak kellem. Ki is hagyta? Hát akkor... A labda messze elpattan, Peti úszik érte. Lassan hozza vissza a büntetőhöz, és az arca olyan, mint egy szepegő kisfiújé. Elszúrom, Rebegi, meglátod, kihagyom. Kipróbálom a sokszor emlegetett sok kezelést, és ordítani kezdek vele. A néni kédet hagyott ki, szétlövör a hálót! Feláll, reszket a szája széle. A háta mögött a miénk is. Green Weber fütyül. Zöntj! Peti belőtte. Égnek emeljük a karunkat és boldogan süllyedünk a víz alá. Mire újra felbukkanunk, Dreamweber megint csipol. Mutatja, hogy elmozdult a kapus. Petinek újra kell lőnie a méteres. Ez már maga a téboly. Peti felénk fordul. Rátámaszkodik a labdára, mintha már csak az a fehér bőrgöm tartana a víz felszínén. Most már biztos elszúrom. Körülálljuk, mindannyian iszonyatos gorombaságokat ordítozunk feléje. Dreamweber integet, elfordulunk. Most már nézni sem lehet. Füty! ordítás. Peti megint belőtte. Ha hirtelenjében a tanulságot kellene levonnom, ez a különbség egy 18 éves és egy 22 éves játékos között. Az ilyesmi jelzi, hogy egy tehetséges kisrác srác vált. Négy-négy. Egy perc! kiáltják be a partról. Erre a sohasem volt semmihez sem fogható mérkőzésre jellemző, hogy az utolsó percben is még kétszer billen ide és oda a mérleg nyelve. Az első, középkezdés után támadnak a jugoszlávok, tömöttör falton a kapunk előtt. Brainweber fúj és határozottan emeli fel a négy ujját. Atyavilág, négy méteres. Négy méteres dobnának a jugoszlávok, négy négyes állásnál, amikor már egy perc sincs hátra, amikor már egyszerűen lehetetlen kiegyenlíteni. Mostanáig hajszálon függött a mérkőzést, és ezzel együtt persze az olimpiai bajnokság sorsa. Most azonban? Szandics fogja meg a labdát, ez a katapult ember, ez a hajó ágyú. Boros jól védett mostanáig, de nem lehet védeni. Szandicsét meg különösen nem. Teljesen mindegy hová lövi, átlövi a kapus hasán, lebombázza a fejét a nyakáról. Hogy a hálót rongyá lövi, az fix. Greenweaver fütyül. Szandics lő, és valami akkor retcsen, mintha árboc törött volna ketté. A kapufa! A kapufa! A kapufa! A Tókiói torna legjobb lövőcsatára négy méterről nem találta el a kaput. Vagyis még mindig négy-négy. Harminc másodperc! kiáltja Lakikáról, és ez a fantasztikus tragikomédia még mindig tartogat egy fordulatot. Hogy nem mondjam, struszpoint. Boros kidobja a labdát, lefordul az egész csapat, rusolá egy pillanatra tisztán marad a jugoszláv kapu előtt. Felnézek. A tenyerére teszem a labdát, peti fordul és, és ebben a pillanatban szól az időmérő sípja. Hű, ha azt mondom, hogy a lépcsi LB -E teljes vízilabda tornája nem történt annyi, mint ennek a mérkőzésnek az utolsó két negyedében, akkor viszonylag még nagyon óvatosan értékelek. De hát, hol vagyunk még a végétől? <gül> az éjszaka tébolyút matematikai műveletekkel telik el. Ha a jugók ennyit dobnak az olaszoknak, akkor nekünk ennyire kell vernünk a szovjet csapatot. Ha trumbicsék ennyit kapnak, akkor nekünk... Ajj, ajj. Egyvilágos. Mindenképpen meg kell vernünk a szovjet csapatot, és a jugoszlávok gólaránya az olasz meccs előtt jobb, mint a miénk. Laki és Gyarmati elmegy a jugoszláv olasz meccsre. Mi rádión hallgatjuk. Nem jó ilyenkor szurkolni. Harminc másodperccel a mérkőzés vége előtt 2-0 a jugoszlávok javára. Rángatózva kapcsoljuk ki a rádiót. Nem jó ilyenkor szurkolni. Csak akkor lehetünk bajnokok, ha 8-0-ra verjük a szovjeteket, mondja Kanizsa Tivadar halálos nyugalommal. Csak a fogai csikordulnak. 8-0 a szovjet válogatott ellen? Hm, ez az, ami nincs. Jön Laki és Gyarmati. Két megtört öreg ember. Laki Károly, 80 esztendősnek látszik. Gyarmati jobban bírja magát, úgy fest, mint egy jó konzervált 60 éves. Kettő-egy, mondják. Spinola a tartalék, most játszott először. Az utolsó másodpercben lőtt egy gólt. Aztán kicsit vissza és elmesélik, hogy a mérkőzést nagy, jó szomszédi pankráció követte a békés egymás mellett ír jegyében. A jugoszlávok egész egyszerűen letarolták az egész olasz csapatot. Parmeggianit úgy kiütötték, mintha az úthenger ment volna végig rajta. Hát persze, az olaszok már győzelem esetén se lehettek volna bajnokok, és a jugoszlávok azt várták, hogy legalább őket hozzásegítik. segítik. A mi önbizalmunk viszont számlátomást emelkedik. Így a két gólos győzelem is elég, mondja Kanizsa, az ifjú bójai. Három, egy, vagy akár kettő, hát null. Persze, így mindjárt más. A második negyed közepén kettő egy. Történetesen a szovjet csapat javára. Már elkeseredni sincs energiánk. Jóságos ég, hányadszor fekszünk már kétvállani Tokióban. Csak hogy eddig még mindig feltápászkodtunk. Jó, jó, de hát meddig tarthat ez? A nagy szériák jellemzője, hogy előbb-utóbb feltétlenül véget érnek. A feltápászkodási szériák éppen úgy, mint a győzelmi sorozatok. Ez a csapat négy esztendeje, aki Károly kapitánykodása óta veretlen. Na de, hogy éppen az olimpiám? Ez roppant gonosz téfa lenne. Hát inkább elkerüljük. A negyedik negyedben lövünk három gólt, és mi vagyunk az olimpiai bajnokok. A többi sablon. Könyv, vigyorgás, nyakbaborulás, készfogások, sőt csókok. Elnyűtt borostás ábrázatokon. Persze, gusztus dolga, de hát minden szökő évben egyszeresik olimpia. Jóságuség, nekem ez már a negyedik szökő évem. És a harmadik aranyérben. Tudja az Isten, nem panaszkodhattam. Este Zsolt Pista jön gratulálni, a világ legnagyobb futballbírója. Most jutalmul elmesélem nektek az olimpia legnagyobb történetét. És mesélj is, mert a Pista olyan gyerek. Történt tehát, hogy a magyar-román meccsre izraeli játékvezetőt küldtek ki. Askenázi személyében. Már most a magyar csapat mellett is, meg a román mellett is tevékenykedett néhány diszidens, akik hirtelen támadt honfi az életüket is rátették volna csapatuk győzelmére. A mérkőzés előestén egyik ex-magyar felmegy az izraeli játékvezető szállodájába, bekopogtat a ajtaján. Bocsásson meg, mondja angolul, csak egy pillanatra óhajtom igénybe venni becses türelmét. Mindössze annyit szeretnék közölni, hogy Románia némely maradi köreiben, Tudomásom szerint ma is meglehetősen erős az antiszemitizmus. Bocsánatot kérek, a viszontlátásra. Azt kell názi döbbentenni néz utána. Öt perc múlva újra kopogtatnak. A másik magyar. Ez kis csipke terítőt hoz. Elnézést az a zavarásért, mondja franciául. Igen, megtisztelne, uram, ha elfogadná ezt a csekénységet. Eredeti magyar népművészeti munka és még csak annyit szeretnék közölni, hogy amikor a második világháború végeztével lengyel üldözöttek utaztak át hazánkon, nálunk igen jó bánásmódban volt részük, nemre, korra és, értse meg uram, vallásra való tekintet nélkül. Köszönöm szépen a viszontlátásra. Haszkernázi csak át, és szóhoz sem jutott. Négy perc elteltével újabb látogató. Ezúttal az ellenfélslepjéből. – A világért sem akarom ámborgatni, mondja német. – Csak szeretnék valamit a tudomására hozni, uram. – A román csapatban holnap öt zsidó vallású fiú játszik. – Érti, uram? – Öt. – Ajánlom magam. A szkenázi ezek után ragyogóan levezette a meccset, és este a banketten, tolmácsútján Zsolt Pistához fordult. – Nézze, Zsolt úr, szeretném, ha segítségemre lenne valamiben. Tegnap ugyanis három úr keresett fel, Szeretném végre megtudni, ugyan mit is akarhattak tudni, Lik, én csak Héberül beszélek.